الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروض أنفسنا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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وقال تعالى وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وعن ابن عباسٍ أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَٰلِكَ بِشَيْءٍ رواه البخاري رحمه الله وعن سلم رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد بعدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً وفي رواية فلا يأخذ النشاراً فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن زفراً وفي رواية من رآ هلال ذي الحجا وأراد أن يدوحي فلا يأخذ من شعره ولا من أزفاره راوا هو مسلمن رحمه الله زمایست مندو حاضرینو مسلمانانو رونو العالمین مونږ او تاسو مختصر زندگی او د دې د را راکړې چې موږ په دې کې د الله صحیح عبادت پوهې کم د الله حکم دی او کم زموږ د پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم سنت دی لدې مناسبت سره دا خبره ضروری چې کمه او رغې او کومینیاش کې کم اوقات مسلمانانو ته متوجې کیږي چې پاره کې کم اعمال دي چې د مخ ته نزاويز دکړو شي او د مخ ته یو مسلمان نارینه زنانا یهنی تورباله اغه ته تیار شي داوز چکم امیاش تی شوری دی دیتا اشحر الحج وئی در رمضان نپس شوال داوز زلقائدہ ختمی دو والدہ دی پسی چکم امیاش دلوی اختر رافی جی دیتا زلحج وئی اپا دیر آروانِ ختم کی میاشتِ بانی اسلامی کال اختتام ترسی دا محرم نبیادِ اسلامی کال دا نوی میاشتِ ابتدا دی دو میاشتو اولسو رزو تا اللہ قرآن شریف کی اشحر الحج وئی الحج و اشخورم معلومات و ای حج میاش تی معلوم دی بیا خاص کر داکم لس رجی چرا روان دی چی اغبا لسما دلوی اختر رجی ندا دیر بہترین رجی دی دی بعد قرانی حکیم دو س آیات ولل صلیغی سیسا اللہ دیرشم شم کی قسم خری چه زما دی قسم وی والفجر پر سبابانی ولیال عشر او پشپو سبانی دا دی لسو شپونا کمیش پی مراد دی مددینا داراروانی لس رزی دی چی اغیطا لس رزی دزلحجی وی داد علماؤو دی مفسرین قول لے. دارم سورہ بقره کہ الہ العالمین فرمائے ورایات ک اللہ فی ایام معدودات فاورز مشرک شود کے نددی یوبانا دچ دیندالس دژله حجی ورغمضان المبارک فی اخیرا نای لشفی او لسرج راضیه تا اخیرا 10 و دمدی نورو راجو په نسبت باندې د خیر او برکت دیکه د اهل علم او اختلاف به چایا دا رمضان غلص بهتری دی او که د ذل حج دا لث بهتری دی لدی حدیث دواج نه چ کم حدیث مونږه وې لکه دا غي ترجمه واور یا بای خوځو اکثر چې حدیث ترجمه کوم بیا تاسو سناو روم چې ټول بيدار ناشي ځکه دا د سيد العالمین خبري کیږي کدی کیو سړے بي پروا نه شي نو دا ډېر رد خبر اره ابن عباس عربي الله انھما روایت سے وہی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی نشتاجه سوراځي چینه کمل دی پاوے کی الله سړے محبوب وی دې لسو رضی اللہ عنہم یاد اللہ رسول د ذالحجه نا له صحابه کرامو او رضي الله عنهم یا رسول دا د جهاد نم به تر عمل له د جهاد نم به عمل له قال ولل في سبيل الله ویدیو رجل كه د عمل کم سواب د غد جهاد فی سبيل الله منشتا ها الا رجل مگر یو سره خرج د الله لار کی د کفار جهاد توتو بنفسه و ماله د خپل نفس او د په اعتبار فلم من ذلک بشیئ نو نو دی واپس راغې نه مال واپس راغې بلکې دواره الله قبول کل او دواره قربان شول نبيات تهغه سره به تر بهتر دی ورنه دارج دومره به ترینی چې پدی کني کمل دی په سي جهاد لشي رسې ده مدې حدیث د وجنا ول مایکرام وای چې د لصد ذل حجې دا د لس در رمضان اخیرنونو نغور دی ابا زو لمحو تزبیق کړي وای درزو په اعتبار دا لس غور دی او د شپو په اعتبار ا غلس در رمضان اخیرنۍ غور دی زکه هغه کې لیلۃ القدر ده اپدې کې د عرش ورزدا باری کی رات او رزداو باغی کی سوجے القدر دے اللہ دی لیلۃ القدر بارکی وی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا یو ستقچا عبادت, عبادت ابادکا نداب الزر میاش تو بہتردا اسمر بہتردا اللہ یعنی زرمی آشتی خو خامخا دا قولا دا فیدی گری چه زرمی آشتی دی خیر من الف شهر دا زرمی آشت د عبادتا و بندگیرین دا یوش پسدا دا بہتر دا اپا دیو رزو که دا عرفی و رز رازی وی شیطان پا یو رزم دمر خفنی سمر چه دا عرفی پا رز بان ها ویده بدر پرست دینا زیاد خفاو زکا بدر جیحاد سرد اسلام جڑی و بنیادو لگی او ده کفر زور او قوت اللہ ختم کن ده رسی پر الشیطان دیر زیات خفاو پریشان ای زکا دل پت ده چنن بپزگور گنو لکنو خلق اللہ ده غور نازاد ای او د الله رحمت بنن ده سیسلک ای کیما ده په لکونو زورګونو خلک ټول معاف د درجه اعتبار د لستره او د شپو په اعتبار باندې درمزان افاخر اشرفه بهتره ده دګور رستم ان شاء الله پدې مسائل کراشي چې د عرافې د ورځې روجا صحیح حدیث ده د دواو کالو گناحونه په الله معاف کوي یود دیرشوی بندرا روان دمر مبارک رزق خس کیسو پکيرو جوه نيسي د الله درزا په بنیاد باندې چار چه دا ارسوي دا, دا, دا, دا رزيرو جومي وا نو د کالو گناحونه ورته الله معاف کوي یود دیرشوي او بل راروان د چې غره زمایستمند موږ او چی دیتا تاسو لسه امان دی او چې د ته موږ او تاسو ذهني متوجی شو بایو حدیث بل رسول مه سلم رضی الله تعالی عنها فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کل رضا اخیلی شی دالس رذی د ذالحجه موږ ځل قائدش پښتون دسهند د ذو القادا من سهم دے شپکشتم دے اس میں آش شریعت کے کلدی او کموی کلد دیر شوی په شریعت کے دیر شو میاش مشتا او ند دا اتویشتو شتا دا دیر شو اتویشتو دا نا انگریش پا قانون کی دی لو کلد چی دالت سرز را داخل شوی او د کمی زنانا او نارینا ارادوی چې دے با قربانی کئی مالدارا دے یا غریب دے خودی ویزو با قربانی کو نو دے د دا خپل نکونہ دے دے لسو نمخ کے والی خپل بریتونہ دی والی خپل ترخونہ او د نامین اللہن دے سفائی دیو کی خودی لسو کې با بیانہ دی چکنې قربانيو کلهجه دې نکو نکونه والی نه خپل پیغمبر یو سنت او مستحب عمل باندې به سو کې عمل وګي اگر کوم زنانه او نارینه دا قرباني اراده لري الله ولا وس یا اسی غریب د فاوې څه غریب دې قربا له دې دې د میاشتې د نه مخ کې والی الكم یختجی شران کټکول دیا دیوالی چې کلمیا شروخته نګاب نو کونه یختنا دی تر دې چې د خپل قربانی وکړي ندی چې زما عزت منذ قرباننده دال سرز دیر بهتری دي سلف صالحین او صحابه کرامو په دې لاسو رزو کې بڑے عبادت کوله او دګې وی دي امان نیک چې په دې کې څومره غوره دي زمره د کال پرور او روزو کې غوره دي اذار الله یو قانون دی الله سوره قصص کې وای وروبك يخلق ما يشاء ويخثار ستار بغزات دې چې په دخلم دا, دا غطلا شو کې دي ويخثار او غرقولم دا خپل اسكري بل څوک نس شه پیدا کول شي او نویو شه غرقول شي غره الله دا میاشتې پیدا کی نو رمضان په کې غرقو میاشتې پیدا کی شي کې غرقو امهتې نه کې دا کل دا امته په کې غرقو انبياله مسلامه پیدا کو نو خاتم النبین صلی الله علیه وسلم پټول وغرقو شپې پیدا کې نپاغه کې د ليله القدر غې تفضیلت ورکو رزي پیدا کې ناغه کې رسول تفضیلت ورکو رزي پیدا کې د دنیا او رزي ته الله فضیلت ورکو سید الايام ورتوي دا مسله مختلافي دا دا اهل علم په منځ کې چې د جومی راز به تردا او قدرت راز به ترالا دا چې جومی مسائل یې غوږیږي او غاږی کوي ټولې مسئلے وګړي جومګي تاسو وګورئ دي شه اذقوم له ارادت نشته لکه چې سمره یې نو مالک دړو غوږ دی تاسو په سلیله دکا وایي اذوب نڅه پیته پون کوته تاسو له پاته وله کې چې په یتشه ودی ولې بدان ده اهل علم فمن سکي ذكر صحيح روايات او کې جمعه سيد الايام وای دې ته سوې سيد الايام ورته وای لشي دې تاسو ذهني طور سره جوړيو پدې کې ګوردا قربانين دا مسلمانان الحمدلله د قرباني اهتمام پدې کې کوي پدې کې دا قربانې دا مسلمانان د دې قربانې اهتمام کوي او پدې کې او دا دا قرباني ګورہ په قران سنت او د امت پر اجماع باندې دا او د دې ابتدا د ابراهيم عليه السلام نو شوي الله سوره سوافات کې وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزْوِیم ابراہیم علیہ السلام خوب لیدلیو دا انبیاء خوب سوی وحی وی چیز اختل بچے زبحکو نداللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام زبحکو لتتیار سو ابا چیمزان اس پارو لو فداغیت و مقابلک اللہ وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عزویب. ندا دا قرباني د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د دور نشو روشوي د دې ayat معنا مه اهل علم او جماهير مفسرين ادا سي کړي فسل لي ربك والحر د سوره کوثر ayat ته وې د مزد نما اخر مزد مراد و الحر نا دا دفسلله رب کنا مراد سره د اخطر موزو کا ونحر هر نه مراد قرباني دا یو جماعت د مفسرین او د دې معنا دا سکړي او احاديث دې د قربانای په دې باپ کې معنا اهل علم لګلی متواثر دی د معنا په اعتبار باندې احاديث سري دا متواثر دی لدا قربانی او زور سنت طریقہ دا یو زړه سنت طریقہ او زموږ استاد سود ټول د نیکنه د دې ته دا چې هغه امام الحنفاه دي امام الموحدین دي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لدا دغه زور سنت دي چې د اهلی علم اختلافو چې سنت د واجب دا لضريه جماهير علماء وي چ سنت موکدہ دا بعد غنو صحابه دائمای 300 زمون په احناک کې د شاهدین او قول کده چدا سنت دا اوی امام مالک رحم الله وئی سفیانی ثوری رحم الله وئی امام اوزائی وی نور موی پدې کې امام ابو خلیفہ رحمه الله دې چی هی واجبات علالموسر دا قربانی کو مالدار نارینه زنان باندې او دا ای می کرام ځان خپل دلایل دي او جمهور داوی چې سنت موکدہ دا داوی سننتی موکدہ را امام ابو حنیفه رحم الله او دغه مود فراهم دلائل دي او د نورو د فراهم دلائل دي د نورو د فراهم دلائل دي اگر د علماو په دې اتفاق ده چې قرباني که سنت ده که واجبه ده خوده دې پیسې که څوک خیرات کوي نو په دې غاړه نخلا شيږي ذکر الله دا حبيب نا فوسنذ ضعيف سرا هغه خلفا راشدين نو پيو اثر سره دا خبر ثابت نه دا شياغي خيرات تا ترجي ورخه دې په قرباني باندې داوي دې تويون مقصوده دي داوي دې نو قربانی دې وګو چې وایي قربانایو خلک دې کې وخه دې دې زبدا فقیران او خیرات کبو د تصدق حکم فایمای کرامو کی د اچا مشتا د تصدق حکم فایمای کرامو کی د اچا مشتا نو قربانی د امام ابو حنیفه رحم الله تو نذ واجبات نن جمهور علما کی پای کی صاحبین دی ای وای دا سنت موکددا او قربانی جو پکار دا و چ په حالاوتی سوي زه ته حرامو کې صوبانه کچا څوکل داغد الله په دروار کې قبلي کلا حلع بيسي چاغه تا ګته لي مزدوري دي دوکا پکي نشتا نور نو نقصان پخینستا په باندې نو کورو کې نقصان راځي چي تا مثال په تورچا سره نوکر یا حکومت سره تا لوي اته بږي براځي نو تر هغه په زلس پږي لاړ اجازه لوي چې نور جو د دې چې سودوبه د کی توور کې ناشته نو نیم وخت دی والو لکه څو سره په مدرسې کې مدرس هم ده نو دې به د وختيان کوي ځماده حاضرې کوم کم ده عزماده او کوم وخت ده بلکې فکار دایې دې نیم مدرسو چې مدرسه کې ډېر خوشاله یي یوزل موږ خبر اوبول بعض مدرسین په تفق چي په تختې دوه نو موږ او مدرس له نشیت کول می ګورل چې مکوې دږي ساري کې یو امي شړې لاس تو بعض عوام دې واخ یوړلې قیمتي خبره وږي آ, مدرس دینی چې پاکپل وخرازی و پاکپل وخرازی و ایدود اسکول استاد کسی پر اکشو اسکول استادم پاکپل وخرازی چی فم سڑایا لگو را تاکپل وخرازی اوز قولا اوس اس خفا دی گیر بازی خلق یعنی مون دمرا حلال و کشو چی خفا دی و یا را اوز رانا گتا لگائی ناغا گتا سرے ورلویلی ڈاقو با مخیو جی کل جی اتبا جی برای دے سپک با جی بیدی کل جی سپک با جی او چې او با جب از کن نراغلو لیکل بے جی سلور با جی رالم او داقو تے سراتے امم راشی سی دے او با جی نگر آغلے اتبا جی او دے خبروان او دی بازی مدارسوں کی مدینہ او داقو دواؤ داقو تا لگو لی چې زم بوګوتلګې چې راځي بوګوتلګې نو یې لپه تلګي چې د پیریود نو وخت یې هغه طالب پټم لګې چې طالب په وخرغه کې په وخرانه غې یو کمکار چې کې نو سم کول پکار کار چې امامتي کوي او خلک په انتظار دی لګا د دفتر مېل ګوي چې امام صاحب راغلې کني باه امام داسي امامتي کوي دلته د موز وخت خلکو په انتظار یا لوړو الهارا کې په چرته امام چې لختو لږني شي کولې میکه وکړه د خي ديلي کار دي ځکه خدای دې چې د خلقو نسو شي مخکراشه چې ته امام دې چې خلق راضي چې ته مخکراغه ده به دې ویلې نوافل دې کړی ورته دېلې او کار چې یو په شکر استل پکار دي ولسمه کاوا چې کله الله رب ال عزت شدید الله سنانا شکر یو کی هغه شته سکے او شو کې امام دې د دې دنياو اغه له پښتونونو دغه څورکې دا بغیر د کڼزولو او د سپکاوی نه له د امام بل شي هیڅ پښتونونو ګل امام څه نشتا څنګه هیڅ نشتا پښتې اره تمخه دا زیاته چې هغه په دې شي حساب دا د داخو دسته الله ز رضا دफार زده نارز می دا کولو ز ما عزت وندور چې د پکار نشي د قربانې د فاره پیسي سوي حلالي قربانی د طواره پکار دې چې پیسي حلال نیتم پکې د الله رازي وي زکات خو څوک د وغوخه لپاره نه کوي اگر د وغوخه لپاره پوله نو تبله و رزبلن میاش کولې می خاو ګډاو چې له نه لاله دې کې مقصود څه دې چې معنا الله راضي شي لکه نیتم سمول پکار دې د پیسه کوششم پکار دې چې حلال وي ادا کوشش هم په کار ده چې دا قرباني توله ده الله د حبيب د سنت طریقې مطابق شي انس رضی الله عنه نن روایت ده چې دا الله د حبيب خادم خاص ده لس کاله ده الله د حبيب سره خدمت کړي زکه ده پدې عادي کې وېدا ده الله د حبيب خادم او دا اللہ حبیب ورطا دعا گانے کڑے وی داغا خدمت برکات و سرات دنیا کم ملاو اپ آخیرت کم ملاو دنیا که داؤ دا اللہ حبیب ورطا دری دعا گانے کڑے وی یا اللہ دد بیشی دیر کے اللہ امال دیر عمر دیر کے نو مری دمرا دیر شو جس تو معنی شو سلو کالو نو اب بیشی دو سلو سلو نا سیوو د jira قانوني جوړ کړي دوی جو بچی لګي خوشحال به نو پیغمبر د خپل خادم د فقره د دعا کو لګا خوشاله یو کړه خفقان هوا ور دي نه شر جهل نشکور شي کله سري کې چې سمره دي دي دي د اوسمره ډېرې دبر و دې کا دا بچي دی رې نقصان نزدې کې شهید العالمین د خپل خادم خاص د فقره وا د ډېر او بچو د ډېرې دو سو ان سور بچیو اهل ولې کلي سول نووال شپه شو له پوره کوله آی اوګل یو مرګل یامي وی دمر بچی وی ایږي چاو لکیلی ویته وګ ډیسکول چا چوتې کو په دې په خبره نه نه سره دی الله انو ځان لمدرسو شپه پورا مدرسه نه کړ او دغه باغ په پخال کې دغه لی وی وکولا دا الله د حبیب د دعا سو برکاته ادا کشمالو سو ګټي اوپر هغې نه د مکوبر ړې ب رالو اومرې دومره ډر شو چې د هغې سا داوه او اخیررت کې خوسهحاب ل برته د د الله حبیب بر سره واده کړی وه مور بره او وه د مورې وي دا ستا وړو کې غونې خادن دی د زمره اوسې راغلی چې ما له به پیغمبر ګوره پې غمبر به د ټولو ممنانو د پارهه کوي و یا شفاعت عامه یو شفاعت خاصه وی دږي سره چې کوم وعده دا د خصوصي شفاعت شوي ول له حبيبي او ادم له شفاعت بغیر نه کوم کم دې کې بډې ګور یی دې درو مخابره وی دا به حوض له کوره سر سره یا وڅېلې د میزان سره یا په پولیسه رات سره هم په چاله دغه خبره یاد شو او ستاله او او یا ماشاءالله او شوال درې ځلې ولا کم کم ذکر کړ هاجه ها ماشاءالله ماشاءالله تاسو باندې یو څه څه مکه لای تھا دا خپلې مجدې سره دې توي عربۍ کې حبوه نه عن الحبوه يوم الجمعة دا سله صدالله پیغمبر علیه السلام کړي جایز ده خود جلو پرست منه راغلي بیتا احتباوي ای دا اللہ حدود دا سی ناس تکڑے و دو جنوی پر از دا سی ما شا کسان مولا پاکارو اینو پا حدود سکو او بھائی دو جنوی پر داسې دا سی مکیل ای جلاس متڑلی اسیم اول اگا خوب سڑیده ورزی و جاگا شانده اکو نو نورم ام سڑیده خوب ورزی در ای مقامات ورطاوی جلی در ای زیونو کی ومی لطے عند اے دل میزان اے زمغو استادو امانی بتل لیکي ادا واجب خبر دغه چاوله سوچکو تاسو به سوچ یولس بجی راغله اسوکلا اسم قر کی سوچ کې جلال ز موکلار نشک نیمان سره واجب د جمعې د مستلی د ټولو به یوم راي باقي غوم عوام لس بجور راغله په نفلونو لګیا دي ور سره صلات تسبیح موکو اسوره کا حفیظ اسلا پاکی سوچ کوي چې لړ شو او کلار نشو نو غره یو به اعمال تل لکيږي موږ تاسو ټول مزل راغلی اوس به مسکه سوق او دکان کې ګوري چې سوق به په کیسه خرصه ای اوس به پخو وناړي جنا وکای ایمان سره وای د دې مزب یوم رواز ندوی دا هرڅه د مز یوم رواز ندوی ماته زو ښار څخه خبره کړه وکاله زمو یو مرګ هر کال حج لذی او شکان غظم د ګناہوں د وجه نټول محروم کیاله پدې لګه جڑا پکار را چې زموږ مدارس او مساجد او حرمین سړي دا شان پراته دي او موږ ور دي سره قسم دي د حالات کې چې د خپل ګناه توبه وېستا دا زابون زموند ګناہوں د وجه نړی کیه راځي څو راځي څه فرق زموږ په اخلاق او کراغه زموږ په اعمال او کراغه زمون په اماو کې اس فرق ک زمای زو را لغ هغه خلک لاړل جې دپاره به جړل نسم میای زمون سره حج کې او مرګ او مننا ک ناست تو ډیر جونه کوي د چاالی سو هم حج دی دی بعضې ع ما توصل گزاره کوي خو خ خصی خبره کوئ اور دی چپشه و دا نه تلو دغه په خبره باندې امره سماع وکړه کنا نظم مدا منظوبه اشبيري کې تهليږي چې به طالبو مې تام سپېټ کاله کړې ادم کړې نه د هر چا مزب تهلي دا به نوې دي تا خوشې ته کاله روي دی ولي څا روجې دی ولي خطول په خود کې راشي وي اصله په څې وی کې راشي وي پهې بوتونو پس ا د چارج پیس مننه قران مصل لفروت کتاب الله مخ لفروت ایمان سره وای د دواره سی ته لې کېږي نو کومه روجا بوازندار اينه اعمال بشمير لا دا وسکاي دا وتلي نو انس رضي الله انو اي دح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكابش نه امله نه نبي عليه الصلاه والسلام قرباني کړي وا نبي كريم عليه الصلاه والسلام قرباني کړي او پر دعاوو غډا نو عام علما دا وایي چې برت بروغوي ثورا او سپين تاکي وپکه ادا سي ګډېر مزيداري کلا چيسه وي ختي تور او سپين دي بعد دا ما نام کړي چې خالص سپينو قو آمو لما داوئی چنا برک گڑو اقرنین داغی خولی خولی خکرون ادھا گڑ چی خکرون ہے ام مونگو تاس غزی خپلی اللہ کی گڑان لی دلی اللہ کی مونگو تاس تول حرمین لبوزی او کالتا مزبح للاڑی نو دو دنیا گڑانی پا ادھا سی گڑانی پا گو رای جی عمر کی نکتیں ادھا سی گڑانی پا گو رای جی تاس با پا عمر کی نکتیں زکه باز خلک خوشي ګوري دیوېنا قرباني کې بخښه ګوري ارزان باندې ګوري زکه هاڅه ځان دफारکه نو خوشي بغوري دکې دایمه وای ته زره ګوري کو شو ګذو شمانه خبره مې ریږي ازي موار به غوي خوې ابا ته شو ګذو شو شپ دي مواری ها چې خوب درنولتي مالم غبن نه لې شي ویږه په خبره اور یبلار به چې ووتریږي ګور برا سره کې نه ی نه کولو لاغور ته ګورب نه کوي خو قسم دې سوري دا بندر راځي په دې نو مالم ګور نه نیږي و در نه پټه کړه خو چوندې په لګوي کفشر لکه کشر دې دې جمعه ته ګور لراغله با بھائی کې دا نه و دې شي ګور مالم نه لې شي در نه و دې له دغه کراور جنا او بازو علماؤو لکنی سالی ملقرنینو نو ای مستحب طریقہ دارا چھے دا سے سارویدیوی چھے داغان دامون و طول سوی طول پوروی دا اللہ حبیب پخپلو لاسو زبحکل زبحہما بیدیهی و سمما و کبرا دا اللہ حبیب پخپلو لاسو سکل نو قربانی مستحب دا ک کچھالے چلو عرضی چی پخپلے سکی زبحے کی اداسی علماء فقہاو لیکلی وی کچھل نظر دی نو موجود خویا کنا ہاں زنانک اجازت کو نلاغی موجود دے دل چونکی د سرور وان دے نوکسانی خبر را نو پخپلو لاسو زبح قول او بلسو کتاکی وکیل جو رولے شوید اللہ حبیب حجت الوگا تا سنو خان روستی سورا د دریش کې پخفل مبارک لاسوانی شکل زباه کړ علاوه پیغمبر قوت له وګړو او وګړو ته یو قرباني وکړ د جاده فزيدو د اختر پر د ماسخین موږ کی شوګلیو دي قرباني کړي کله کې پکتاسو له ایمان سره وایي باید دوی دو راستنېږي چې د ماسخین د دې کماجیګان لړاګم ته شکر او باسا د الله حدیث درش کې پخفل زباه کړ ابا کی چاړه شال اور کلی رضی الله وکيل جوړ کو دا نور تسوکا تا دا تاسو ذبح کوي ا قربان د الله د حبيبنا اے زناورو پی جنو کومو کو تاسو نو پی جنو دا په انشاء الله راشي وی بیان کی یوسو خان د الله حبيب سره مختشل نو ځه له یوبل نو روان دي کوو چې ماذر ذبح کوي دا زموږ د پیغمبر اے اوخ چی زبح کی گئی خضورم سے بیا او سارو اے سنو خدا سید العالمین فلاسو خان زبح کیدل نویسو او خان اوزانے دیو بلنبخ کے کونو جو را او خانم پیغمبر پیجر دو قسم دلیونو گٹم پیجر دو خدا او مسید شفاق پتما دے قول قبل پیغمبر ہے انو پیجر دو جب انکا پیغمبر پی بانے با اونو ديبو في سلام اچولو صحیح حديث زمشکار شریر کراغلي صرف یو جمله پکې مدرجه ده او غوا علماء لیکلي چې ضعیف ده کتاب المعجزات کرازي الله حبيب صلى الله عليه وسلم ردل شو کالو ابو طالب خان سره د شام سفر ته بوتله نو چې دې رسولي دی وراهب ورتبرا نا راکو شو ديبو په دې لار مختم تیرې د الغرايب نراکو زيد نراغی او یو کسی کتو کہ اللہ حبیبی دل آسن عونیو وی العالمین دا, دا دا تمام عالمین سردار دے او سییدو العالمین د دوله سکال دے ورطوی اتسنگا پیجا دے دی کدا عربو دا قریش و مشران دي. وی تاسو چراروان وی ما درتل نه کتلویو یو او ګت اطه نه شو مګر پیغمبر ته سجده او انقياد او تابعداري او کا ا دې ور سره روته یو کا راهګور ته شو کو دعوت ورکو دوی ټول راځه الله حبیبو خاطر ورو نه اورته دا روډه ایسو بجای ته وجې تکلې او خان احساس و تا زوبلاره پیریږي راکېږي تا علما کله روثي کړو نو دا الله حبیب په سې څوک لګي شي وی لګل بدا صحیح حدیث نے چیل اللہ حبیب راغے سورِ طول اغد عربو مشرانو قریشو نیولیو لہ اللہ حبیب پنور که ناس لیچن که ناس تو نو سورِ ور پسی راتاو شونہ حسون ہے پچا جو رکو نبی کریم علیہ السلام ورے انو پی جندو گٹو پی جندو او خانو پی جندو امون کا تاسو له پیغمبر د نندخت زموند زوال او د ذلت اصل سبب دا دی چې کافر د خپل کافر نشر په طریقه فخر کوي امون د خپل پیغمبر خاتم النبین په سنتو څه کو ته هغه شرم محسوسه وکاپه بدن کیږي کاپه واز کیږي کاغه غم کیږي کاغه نور سیرت او صورت کیږي زموند د اصل د تباہي اسباب شړي چندوان د خپل اندو مشر په طریقو فخر کوي نسوارا د خپل راهب او د خپل مولا د خپل دغه خبره فخر کوي او مسلمانان څنګه دا د خپل نبی په طریقو باندې شرمېږي و سما وکبرا بسم الله الله اکبر وي روایتو کې دوه کس مال الفاظ غلي دروسی بسم الله والله اکبر او بسم الله الله اکبر او و سره بغیر د و نه دواره روايات سندن ثابت دي بسم الله والله اکبر او بسم الله الله اکبر رايت هي امك دوا بعن قدمه على شفاههما شفاه د دې محتويات طرف لوي اید اللہ حبیب قدم میخے ہو او دے زبحکول نگر سنت طریقہ دادا علماء کرامو ذکر کری مستحب طریقہ دادا چیساروئے تگس طرف راوا چاو پا کم طرف بانے تگس طرف راوا چاو او قبلیل ولمخ کا مجتیزہ بحکیل آغم قبلیل مخ د استام قبلیل مخ دے ہاں بھائی سے پوچھوئے تکم طرف بے راج ہوئے دا gusts rabb raache nagor padi gusts las bat da g de sar 300 umin unise ali khilaz wale chon ki zabha da chaada badi kyun unise aur nabī karīm ale salam ka damam da pa sakay ho wa yaqūlu bismillāhi wallāhu akbar muttafaqun alayh bismillāhi wallāhu akbar gurza د متفق علیه ده کله د دین ته خبره سره زګی نو که چا سره واسه تراشی نو بیاغه ته بی دیلی نوای هغه ته نه وای بی دیلی نوای کله دا شی سنت د کړه نو سنت چاو کو نو یا سره فرزونی ک یا جدری ک بداغی وج جہل او ناپوهی و یقول بسم الله والله اکبر د اعلی حبیب صلی الله علیه و آله وسلمو بسم الله والله اکبر او فقله مبارك لا شيء اغب زبحه کو متفق علیہ ردا اللہ حبیب پر گڈانوبان انس کڑے قربانی ام کڑے دا مسئلہ ذکر کو چی پکب شی بهتر علا دبی بیانون غوام زبحه کڑے او ہجۃ الوداع کی او یاو خانم سے نقولا پا اوخانو یمکڑی پا اغوانو یمکڑی او پا گدو یمکڑی مسلہ ورسو ذکر گو جی پا کم شی صدا پا کم شیبان بہتر دا متفقن علیہ آنو بایسم مسلہ دے زکر زب حج کے سبکے ہاں ہاں پا کم او یو د خپل پیغمبر اره یو خبر د خپل تي ده فدیمه سکی ده چې دا د سنت دي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او استادن قبلیله دا مخوی داغی مخوی رسره روان دي چا نړ دین تیری زکه په پس له تکلیف دومل مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی মহান روایت ده چې رسول الله صلی الله وسلم امره حکم نکړو ليو غد بارکه اقرنا قرورو يثوا في سواد ويبرك في سواد ایک قدمه تور ناس ته هيته توروا تو وينظر في سواد د سړګو نګیر چې اېر جه طور نوراو ستېږي قرباني کیو کی مد الله حبيب وی عائشه حلمي المديا چا را لراړه ثم قال اشهزيها بحجر ويدا پګټه تي راکا په څه چاړه کې چزاب هوک نو ذب هوش وا خود د خپل پیغمبر او سنت طریقا پرې پریخوا دغه پروپوسټ سا چې اړه ثاروی لک تکلیفسته په پروپوسټ اړه سره تکلیفسته ورتا لږاړه بسړي مخ کې نه سي رکھلي بيبي فرمای ما شاء الله پهګه ته باندې یې راکا رونیو ا او ګډي او زب کو او وي بسم الله اللهم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد ومن امت محمد ثم دحا به بے ودا اللہ قبول کد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عو دعوید آننا ادتول امتنا اے پا دی امت کی جو تر قیامت اکوری پا کمڑم جی نمونگا اتاسو لانوو پی غمبر گا موزو طرف نا سکڑے قربانی کرے رواه مسلم ابن دی, دی حدیث روایت کړه ده امام مسلم رحمه الله نو په یو قربانیو کا بسم الله الله اکبر او دی حدیث کې څه بسم الله راغلي او بل روایت کې ور سره اکبر دی نو با جمع کوله شي دواره وس کوله شي جمع کوله بشي اږي دغه ګوره یو غوي د ځانا او د اهل بیت او د ټولو نه قرباني خدایو بلم مساله یو ګد د ډیرو غنو خلکو نه کید شي کنا په دې غنو کې سمړو اسو صلی علی د جبن و صلوات جبندی زه قه محمد صلی الله علیه وسلم کی تورماؤ او ژوند دی راهل ل دی معنی دلیل دی ول وی یو غور د یو قرانه طوله ناکافی کی لکنه د امام محمد <سلام> <سلام> رحمه الله دلیل دا حدیث او د ابن او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہما قولم دے ادائی مسلق و مظہبم دے آم بائی سب پوشیدها لہا وعام صاحبہ ها سب اصلا میک قولوائے ہیں سب ایک گاوان دیاؤتا لہا وعام کرنائی جا دا کافی کی کی کنے کافی کی دا حدیث دلیل لے اللہ حبیبی من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آم امام ابو حنیفه رحم الله وای امام ابو حنیفه رحمه الله و اد سفیانی سوری رحم الله قولم دے و یو گڈ دی یو کس نہ کافی کیږي تاسو قربانی کیدا مثلا د ائمو پمن کس اطلافی دا چې فقور کې کلک سی او ک پنزل سی خو چې صاحب نصاب دي ټول قربانی کوي او باز ایمد دی حدیث دو جنوی باسی او تودو لکافی دا دا عرب دی حدیث دو جنوی جلا مضبوط دلیلو یو قربانی کوي او لگے مگے وارس رخی او کور لگتی او دورا توٹا توٹے اور اسی ماخام چکی گی یہ یو بیداؤ گر چیزی علال کو کورنہ ایدا نوچی ماخام کی گی اسے شیح پاکیوی لباس اهل علم د دې حديث دواج نه لار دي امام مالک امام شافعي امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوي داتو د علما دا وي چې یو غړ د کورنۍ د وجنه د ټول کورنۍ د سښو کافی شو اللهم تقبل من محمد و ال محمد و من امه محمد صلى الله عليه و آله و سلم ثم دعاه به او بے پدیبانیسو کا قربانیو کا رواہو مسلمن اگر قربان ہے کی عمرتم قتل پکار دی دبازی زناورو عوام غاخنم گوری دا مسنا سلدا مخل غاخن دی دا دو غرزی بیا روخی دا دا دی دا بلوغو دا حد تا در سیدوی او احلی المدالکلی چه گورا پا گرد کې پا بی زوکی چی یو کالی پوری نو قربانی پی کی گی تا بی زوکی سنا یو کالی نو قربانی پی کی گی یا دا مالک قول موتبر دے مسلمانان دی دا مالکوی جدا دا کال دا ملک دے اسلام دے او تب ایتماعت کئی پا غبالی او گد پکار دے چی ام دا کالو یو خوکداسی یو گدورے دے چی دشپاگو میاشتو دے غدای ساتھ لیسے دے چی کالو آل سرا برابر دے نو پا دین قربانی کی گی غوانو کی او تا میخو کی د دا بقر یو صدا تا دا تونو اہل المقل یو دیبارکی دا صرفو صحابو اقوال امراغلی دا میخه د دی غوانو یو قسم دی لیکن کو غوانو کی سو کس مروتی اتبا دا تم قسم تا پوسکے بعض غوانو کی دا سر روتی جگہ سالویق پونزوز کیلو سے کئی پائی کئی پا وخمالی نو قسماتسم اقسام رو تی غدا میخ دغوانو سشے رے پا اقسامو کی قسم دے نو پا میخا پا غوانو کی پا دیکی سری پا دیکی چھ دو کالو برابر ہوئی او پا اوخانو کی پا اوخانو کی دادے و ای السمیت خانو کې دیتا المस्तक ملثقه الخامسا چې دې پنزو کاله وي مې عمر خیال پکار دے د مسلمانانو د یو مسلمان خرصون کی قول په دې کې موثبر دے, دے اکل ګره شرن کال لباز خلکو له حساب کوي وې دا خو دې اختر وې اوس دې دو دوه کالو دو شو یو اختر نه بد دوه کالو مدې ویله الله صلی الله علیه و آله صاحب کینو دغه لاسو کومه اعتبار نشته بس یو لو یو اخترنا کربلہ پورې کاته خبرو رسیده کنا شو پوښو څو څوور کای وی داخد لو یو اخترنا کربلہ پورې الله صلی الله علیه و آله کمه شوي نا لاسو اعتبار نشته خو دې لو یو اختر پرد چې دوا کال برابرې بس دغه غرض دو, دو کالو دا نوم څه کوي قربانی به شرعن پدیبانِ قربانی شرعن پدیبانِ کیجی دارنگلہ اللہ حبیب عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ لوئی جلیل القدر صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اتا ظلم حرم کی یو حافظ منسر اناس تو نادا الجزائر ویزمون دا خار عقبہ نم دے دا عقبہ خار دے عقبہ ابن عامر فتح کرے ایلا صحابا چی پخپل وقت کی کم زیل رسید لی نن اغا ملکونا اسلام دی کم چې چی رسید خیر او سب باقی ہے اچی کم زیل دے رسائینا دے کری نئی نپسو اغا اسلامی ملکونا مغن خلق واغست نور بلا سوالو کم زیل چی دا مبارک جماعت رسید لی ناغوی حافظ قرآن ویزا مغن دا خار عقبن ہون دے عقبه بن عامر رضی اللہ عنہ راغله و د الجزائر د افاریس کړه دې فتحه کړه ندان مسلمانانو د محبت انداز دغه خارتم سلمه کي عقبه دوی ورته کي وای نبی عليه السلام د تا گډو ور کی دا په دې صحابو کي تقسیم ته چی قرباني پیوږي نو ای ما تقسیم دې فابق یا بعد القسمه اذود پدې کې یو اسود فاتشو چه اکثره اکثر خلا کالي پورې برابر ني مز الله حبيب ته ذکر کوم چتنيو کا مز الله حبيب ورته دې ته قربانی باندې قرباني وکا ته پدي باندې شوک قرباني وکا نو ګردو کې کداشي صورت وي چې هغه د کال نزد خدای لغې سره برابر دې نو اهله لم ذکرې په دې صدا قرباني ته دروست دا ا په دې کې وکاسان شریکه دې شي په واو په اوخ کې په واو اوخ کې سو وکاسان شریکه دې شي ا وکیل فقها کرامو خپل شرطونه ذکر کړی اغه માતા سلووی چې پیدائش وګوراجتا سره شریک قرباني کې صدقه کاروبار سی حلال دی او ته دیتا په څنګه پکارل کاپ شېرته موږ چلاړ او ته د هغه سره قرباني کې د چې اکی د کی شرک وداغه عمل خو قبلي کې نه ستاره به بر سره نه قبلي لدې دي خبر او خیال لحاظ پکار دې چې دي کدا شکسني چې هغه پرېشوت را جمع کړي په دوه ګوړه جمع کړي پردایز مکيني ولي او هغه څلته د مخکې نپتو ایزانت په ساتي شریعت د امن او وجود په فرضونو او جنگونو ځانوارو یغلوه تارام خور په بچو بل بول دي قرباني او فذه پاديږي تا زوبو بل پړکې مخکې نه سوچ کا وا عبادت ګمانی هم په مسلمان لکه کیدر لپته نشتا نو عبادت ګمانی هم په لکه دا مسلم په شریعت کې رشتہ چې وارو که زمعلومو د سره قرباني کوم چې له الخور او کارام خور ده دا خو ته ایب دا مسلمان دا ایبل اټولونه په شریعت کې سره غلبمن راغله قطعا سرګند اختاري او تاسو سره دلیل شته چې دا سړی آرام خور دے په ځان کې په څه طریقې اوسه تا Tale da ne ni wele le ka ba ze mamman mung thray jwe da mam muktabiya no ke aram و تا لټون اخري يا د مسلمان ايګ لټول لکا غارم خريته حرام تره بې دي باندې ځات ګوتله امامي نو تا له کب دي پیغمبر الله ولي چې سب یو یو مختلف په پټ پټ ګوره وګ بدي ویلې جوار کې ور بنکړي چې څه کوي اوارو کدي لاثار کوي چې څه قاعده خلکو ايبو نه او شريعت کې دې نه من راغلې لې خلکو دا غنم مناسب جناف نه سر او رچت شراب څل وس احابو کلی عظیم شخصیت ده دا اور تاریخ تا کور کناس کې شراب سکنا غورتې زخم خ کو او دا تاسو سره کوم خود شریعت منې کړه دا پودا اور زمادي تو بغي قسم دې چې شراب سکې لاغه حرام کاروکو چې تا سر او رچت کوстаў غرسې کوي کوي تللې برابر برابرې ای جوړا نو د مسلمان ایونه بم نه لټه دا مامان په دې مصیبت تختې رزق اداز د د کوزګو دا مابتا کم دې کې لټونه کله لټونه دې کړي دی چې امام یو د الله او د رسول په خبره عمل نکنه عوام به پسوږي انن خفکیږي ما نن خدای هر مولا او د امنی کار سرې جبل بشرمای اب مولا دې وغامي نه دې مسلمان دې صاحب چې څوک نه شرمول پس مسلمان به شرم او واه به عزت کو دا د دې یو له خدمت ته. په چاره بغیر د دې د تکرار او څو د نشر مرخه لا کومه نه اهله حقونه نه لري مثال ذکر کوو غره سو ته ور سره او د شرم مولو هغه وې چې له الله له هند نه اغلا کولا دوی چې واپسره لا تخل خفش ول امر دې ویلې او کار را پاتې شوغور ته څه وی غل موخه خو سره مو مسلمان نه کوو خبره پات که حضرت وې نه شوي غل رال دین نه اغلا کړو چې واپسره هغه ویل کار ننګړه نه و شو وې ګور غلام موکا شړې وو مو مسلمان لکه نو دا د مسلمان کولې سړي چې مساله دې موکا وغد خوش هر بولو اگر وڅوب دیونه شرمولو وې ده حق پکړه دې په کانونځلې کې نوبیا خطلوي قاطع الشرك او قاطع الغداتي څه خبره باندې دې الله بندګانو زمو شريعت کې د چا سره لښتہ د چا شرمو بلکې شريعت خداوي کې وعید دې چا کېو کته نو بے دې ترګندې دې یوعید کې چاکیو کته نسب یې کې هغه پته پرداب پرالچه نو په اوخه او رواکی په میخه کې وکاسان شریکي دیشي او پکار دا د یو اړ سوی وړه د دې مالم حلالي مخکې نسله سو جوړي یا په دې پریشانی جوړي دې نه خدای ته وزال له الله تعالی واسوور کڑے دغه مسلمانانو باندې خګومان کوچي تا داسي اغه سرګند دا خبره نشته نو په مسلمان بد خیر سکے د خیر ګومان پته پا کې پاک تعالی د انور پر شان دیو خبره پته دا ناغه خبره بیا سره په طریقه باندېو کی دام حدیث د دا مسلم شریف بل داسره چې څوک قربانی کول غواړي نون نو کونا او اختده دمیاشتی خطون مخ کے والی حدیث موارد امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا زمگو استاسو مور دا د الله دا حبیب په بیبیانو کی بیبی دا او د صحیح کول متابق پتولو کی آخر کی وفاتا اما شایللہ دا امہات المومنین دیوی اوی ذکر مو دا جمعہ خطبہ ککڑے کم از کم پکار دے چی سڑیخ پلی روحانی میندی خوپی جنی کنا نماحات المؤمنین بار بار د جمعې په خطبه کې تفصیل ذکر شو اد الله حبیب د حری بیوی یولې شارته دی ګرو دیانو نو ته حکمتو نو اورنګ د مشکات درس ته ویتا له پکې سوریا دی چې په دې ګرونو نه کاهونو کې سمره حکمتو نو آسان وی رحمت الله له نور علماء په کتابونو م لیکلي د حضرتان رحمت الله له کتاب نوم ده کثرت الازواج ل شاہب المعراج دا ډېر دی بیبيان دې المعراج د هاون دې کې څه حکمت لرو دا هرې مختلفه د دنیا وی سره سره د الله حبیب چې بارو نو پزرګونو صحابه دا او داغي اقوال او افعال او تکتل او موږ او تاسو پر قیامت امت ته هغه محفوظ کړي وکور دې دنه صحابه نو دوسی سایو بی بی راجہ مکڑے سبلے راجہ مکڑے سبلے راجہ مکڑے دکور دن نا غټول دین سره هغه محفوظ ده د بی بی آو کزری او د مین د دمر لوې شان ده که که خپل مور نه انکار وکړي زمما مور نه دنو ګناهګار بشي او که د نجیب بی بی آ نو د مین دیوالی نه انکار وکړي نو چې کافر بشي څه په څه غفرت پوښوې کپو نشوي خپل مور نه نزیات نزیات عاقشو ایولی مجرم شو سوک د نبی د دیدیان بی مورواله نبلی نو د قران کو الله وال نبی او من بالمومنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم زما پیغمبر علیہ السلام اے زما بندگانو پتا سو سد زانم نزیات مہربان له قسم دې کومره شفقت او مينځه موږ د ځان سره دا, دا سمره مينځه چې د نبی رسول اسلام زموږ سره او دا غي بيبيانه بی الاله العالمین وې سدي دې دې کچاوي مور نه قران نه انکار او کوزګه دې قران ټول نه دې لګنه انکار کوي قسمه سوچا بے لا شک شوبه کافر کیږي په نو محمد صلى الله عليه وسلم فرمایي چې کلمیاش د ذل حج رادن نشوا او تاسو کې څوک هرا د دینوري ناری نه د سنان د شي قرباني وکهې نو کو نه ويختنه علي اودی کې دا اهله علم او مذاهب دي ځانتا امام شافعي رحم الله او بعض ائمه کرام دي ته لاړ دي کوې دی نو کو نه ويختو غسل حرام دي ځکه دې کې نه راغلي د الله حبيب و نه دي او ظاہرن مہی وي د دپاری دا, دا دی شوافع دا سی وی اب دا دی شوافع دا وی دا اغسطل مکروح تنزیحی دی شدی مکروح تنزیحی دی حرام ندی امام ابو حنیف رحم اللہ قول دا دے چی مباہن لا یکرہو دا دا دا و ادا غسل مباح لي مكروه او مستحب ندي او چون کل احادیث ته اور جواب دی دا کې دا حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها موقوف ده وقام محدثین وای جنہ دا حدیث سره دا مرفوع ده دی وجه نه احناف ور استنوف قهم سلی کلی چې دا خبره د استحباب درجه مستحب دی کسی گو کی؟ ادی پلو گر یو مسئلہ گر از دکیجی یو ذل مامس مسئلی کولی نو بازی موسیر با حلت در گرن و زیون و خلق ناستو ها با ایتو جو مولا نجایی با واو را اختول مولانا میتا پوید اگو اینا مستحب دی. مستحب مانسی یعنی مزد کوا مو عمل کوا نو دا خو پاکتر کې جرد تا فرد پکیلیس تا غموز بواجب دی او باکی پاکی او پن مستحباتی باز دا تول پره دا او دیگر ایتا خبر د با دا اللہ دا پیغمبر د اره خبره دا حکم دے دا غرص علماء دی چې دا مستحب دی او دا سنت دي او دا واجب و فرض دی هر خبر دا نگیز دا کول پکار دی او عمل پک پکار دی کپا دی دیتا مخنے چی دا مستحب دی نو بز یا غلل سی سنو مز دا دوام مستحب دا دام موایا اب مسواکم مستحب دیغه ورپسې واجبې اتواله دروازې دی جنت کولا ویغه سفره نه بلکه غسه دا هغه مستدم موهنه کوم مستحب دی پری کو حضور دین په پری دی ندی باندې ګوردا سمره ټول خبرې ځکای د ژوندای مقصد څه دی چې کما وخت مخه لار روان دی دی کی مونږ د الله حکم پرکو یوی لوی عالم چیرشه دا با ځخن ګډه رخصله خوله خبری دی د دارالم کراچۍ کې دفن دی د دارالم کراچۍ کې قبرستان هم دی نای کی یوی الله تعالی دفن دی ډاکټر عبدالحیسب رحمت الله تعالی علیہ وې دې اصطلاحی کتابونه نو ویلې او دولما او ورې دوه صحبت زمرو کې باځه نړۍ ګور عالم یو کوټه کې ابلي دی اب باز ان سیڑے امیرے کو جیچانے اور ادلی پاغے ملشتا مولنہ محمد سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ و فرمائل طالبان لے بچوں کو گوری پرزد کیامت کی او سلی عمر بخاری او قرآن در کړي کڑی او بل سلی بب با بازار کې گونڈی خرس کړي او پتل د میزان کی دلی بددن سویش بدی خبر تم سوچ پکار دے کھلے گولے گونڈ ہوگو عالی لکه امام زہبی سیر اعلام النبلہ کی ذکر کړي کوئی باران نکی دو مسجدین باوی کی استثقام و شوار کوئی باران بیامن و شطو دو خلق و دعاوکا بایدش پی عزت تحجدو او یو قسم ولان دے او دے دعا کوي چې رب باران نکی گی خلق و در نوم اوختو خبارانو او کا کوئی دے الاتموز ولان دے چپڑک پڑکش علی سلام اندر گر زولے چی سوشو زهران شوروشو توجہ ول خبره کوي ما ویدا سره به معلومه خو یو اور اوس کړه همو بل رستي بیل ټول کورتا مشي دروازه می وخت تل نو د شميار سپلای به ګندلې خو شميار د الله سره رسوم سره تعلق جوړ دې په ابن مبارک رحم الله عليه سپلای په خپلې د شریدې اور او لیا ځانم پټه ويما ورته نه انا صاحب کبللیل ز استاد شپږه مرګنه واجدوالو غخت او خپل کوئی داسه غوسه شو چې ماوی جنگرا سره کوي چې دا دونه پټو لګی دا دغه رسول مسجدینه به وی کې خلک سوال کوي باران نه ودی خو دی او ته ار الله سره دات تعلق جوړه چې دعا یو کاله مزم ختم کړه نه او تھوڑا پرو جوړ شو نو وردا پدې نه نه خبره پرسه زمایست مندو خبره په عمل دا څه خبره میکولر نو ډاکټر عبدالحی صاحب رحمت الله عليه د علم نو کړه خو عمل دی ولنه محمد تقی صاحب بد شرم مشوره کوله او د جزا والحق دور کې ما ته قزاوت په شذور او د اسلام مبادنه سيزه قضاوت نه قبل نه ټول بلک وې بیا شران موږ دې شرمه مشوراو کا وې ډاکټر شېبرا له وای چټي غوارې نو دې لده هر در له پته ده ک چې ما قبول نکونو نه اهل له بلاصل ورشي لو دې په قبلو کې خداله څه نقصان نشتا وې دې مشورې مطابق مسوک ډاکټر شېب یو خبره کې ګستاځه وې خې وای چې په جودم یې کړه ډاکټر شېب وې دین مو دے اسلام صلی الله علیه و اسلم او اسلام او دین وائی دا وګورئ وای دین او اسلام دې لوي چې کوم وخت تاسو مطالبه دا مطالبه د قران او سنت مطابق پر کول دې تدین لکنن لکه نن دې جمعې ورځ دې بسرې نو پیغمبر الله علیه ولی جماعت لراشه وختي راشه اخو وګونی شه اے وعده راغه دې مصدی ته لور خوره و بل واده ده اوس دین سره وګوره چې پیغمبر علی سلام خو سلور لونه واده کړی افخلی مانی ګل نکاحو نکړو نو دا واده څه طریقه دا غم در باندې راغی اوس دین سره وګورئ چې دا, دا غمونه خو په پیغمبرم راغلی دا غم به دین څه طریقه دا روټه خرج دب سره وګورئ دروټه خو کاثیر مخوري اودا وینځونه او سکاد مخوري الله دا حبیب دروټه به خوراک څه طریقه نشور په جو خبر ورکړ باندې دین څه ته وای بای ها ها څه وای بای څه وای تمرګری چې سرنا سيتا نو دین څه ته وای او څه کوي شرمې کوم دا ودکلي لرغې کنا دین څه ته وای چې کوم وقت تانا د یوشي مطالبه کوي دغه تقاضا د شریعت مطابق او دین څه ته وای اکثر را روان دي نوزو په کې څه کوي د می دمانو څومره پکې جوارای ابازی دکاندارانو او فکوسنن د خپلې ماشومان له روښتي ناغه پوره ای او چا کې دربروي جو یو کې راوځي تلاتی جواری د کسه شهرې نو ګره ښه دی سره د جواری کې هم مافیوته وواړي او کوړونکو سر دې ټکیو کلاغت دکاندارانو خطرناک دي کې دالوې تاسو لا وای تاسو ته مخړه غد دکاندار لې شړې وای دا چې پتوک دوه سوداګانې خرڅې ادا واړه دغه دا لوی سره ایمان شنو هغه لوی سړی د موجه تو وبا سم ما سره لاوکا ادوره پیڅی کیږي اته چا وړو کی سره دوکاوکا ا دې خې ایمان شنو چې ده بالغ شوی نه ده نو معافي موتابه څنګه لږه لږه صبر کې د څنګه لږه لږه دې شي تمبړ خاره در باندېږي دا کم یو خطرناک څه تلوا له دوله چې پونه دې ولې کړی په څېر وړو اته ول والا راړي چې هغه خطرناک د ګورې کم شه په دوتي سره او ارزان دی اگر کوم وزرې صحت نه موزرې صحت شیخ رسول څه شهره دا قانوننم جرم دی د الله د رسول په دغه کې سره الله او د رسول په قانون کې جرم دې له څو اخطر لږه سوچ لګي له څو کو لږه سوچ دې موږ جو سنا بدو ترې چې زماده پیغمبر کوم سنتې ټول په کې شک کو تا سره ټول شه چ په دې اخته کومه سندره سنت او مستحبات دي نو غټول وسکو دا غټول او مندو د پرکو له کوشش وکاو سبحان الله اللهم او به حمد کې ان شاء الله ور سره ور سره نل شپغا زل حجرا نو بلې جونم پکې رازي مې کوشش چې دا مسائل د اختر سشي دا په کې ټول د خیره برابر شي کم مسنون او مستحق طریقېی جدا دا مونږ دکو او په دې باندې د عمل کولو ته الله له توفیق وغواړو دا الم مرتبد عمل لمختی کسو کوی چې د علم نکم خو عمل وکوم نو داسره ناپوهیدا او دا نن زمانه ده چې خلک علم لږته کوي او څه وخت علم یې نه راخو په منبر باندې تقریر خو ده تا علم نکای در خوخته دې بخبره باندې علم نزکای مشکات سه نو چې علم دل لري کړي یو سړی مونګل ته چې ګیونو چارې یستا سو غزه کې خو یو سړی مشکات خيبي سړی مشکات څو روکړ او خلکوله زور پسې را علم ميداولای اورالوې مشکات خولو نو ګور عوام چې مشکات خي وځي به ماسم مونګل دین خبر ډېر خبرې حدیث کراغلی وینا ها د الله حبيب من کړي کی په دې په شوبلاس نه کېږي ورته دا چې مسکه سو کوله دنا حدیث کې من نارغله داغه بشواد خو استاد سره ویناو ویله نو دا لاسي سره تریږي او لاس دې تشي درو او زیناولې الله سي پټي شي د پټي شي د پټي شي بلاس نه کېږي څه په څه خبره په نو کالګه څه نو کال څه دا دی بای تاسو مسکه شي نا وی نحا عنی تخسر حدیث, حدیث کی دا سراغلی ورن اعی حدیث کی دا سراغلی تقود توقع سنگه من راغلی تقود تا سی مسکیکه وی نحا مشکات تخسر او سی نو امیس علیمی اشکات خول و اولو اولو اولو اولو اولو سرخ لرسیدن اکر دیال موضمانی دتون دوار سوزی جوڑ کل کچنه عوام دیو باشینه دادین الله چې کوم کتاب داسمان اسمان نرا لګل نو خلکو لري دې په عمل ګوره یمل کوي دا ستا سو ته پښتور دې باکې مې راولې بل او قرډو ته عربای کی هر کتاب سره نبی را لګلې هر کتاب سره څه کړي دی از موږ دې هندستان ډېر خولي شاعران تیر شي دایک یو شاعر وای مفتی محمد شکی رحمت الله علیه دا شعر ذکر کړي نیم مال یاد دې نیم څه دې آوي کتاب ختان کور څه هي آدمی کو آدمی بناتا ہے کتاب خدرت بدا کر رہی کورس و خولو بدر ند سڑی پس مجلس کی آدمی کو آدمی بناتا ہے نظمہ عزت مندو علم دو استازانونا دو علماء کرامونا داخل دستکول کوشش کوئی اللہ عزم گا خاتمہ پہ ایمان کے کیا اللہ مونتا آزمون والدینو تا استازانو تا امرو جندو تا اصول فروع تواडा او دی ګناهونه ماف کي الله د دين صحیح سمج علم او باغيد عمل توفيق مون طول تراک الله لا کوم وباء او مصیبت راغ له داده تمام انسانيت نه اله العالمین پور تک حرمین شریفین مساجد مدارس د مسلمانانو دینی دنیوی او دنیوي کاروبارونو ټول کلاو کي او د حالاتو د وجن چې کم خلق ديلي او دنیوي اسحر راغلے اللہ دا نمگردیا پخفل رحم او کرم بانی پورا کے اللہ سمر بیماران کورون و اسپطالون کی دی شفا اے کاملا آجل و ارتور نصیب کے اللہ دا کمی خیر و برکات را روانی دی موٹو جو تددی خیر و برکات را نصیب کے آود دید خیرونو نمونگ محروم و قیمہ اللہ بی گناہ بندیوان دا بند را اخلاس کے دچا دشمنی تروب دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله زموند ټولو دی دی دونیوی حاجتونه تر سره کې او زموند ټولو دی دی دونیوی پریشانۍ ختمې کې سبحانك الله وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت اصنعت